і що в нього є лічильник Гейгера. Ольга вирішила піти до нього. По правді сказати, я злякався, бо не знав, чи при перетворенні мене у не підвищилось те, що земляни називають радіоактивним фоном. Як виявилось, ні. Коли Ольга повернулася із сивуватим чоловіком, в якому відчувалася військова виправка, мої міркування стають дедалі більш земними. І Він підніс до мене якусь невелику скриньку і сказав, що ні. Радіоактивний фон нормальний, ба навіть нижчий на 2 тисячних міліренгена, ніж сказі грима біля дверей. Юпунтовилися вислухати історію, начебто цю вазу купили десь на базарі, і виникла підозра, що вона з якоїсь з Чорнобильської зони. Не знаю вже, чому Ольга сказала неправду. Тільки коли він пішов, то вирішили, що може ваза і справді має якусь цінність – Тож треба її віднести на експертизу. А якщо виявиться, що вона якась особлива, то й продати. Не знаю чому, але мені вдруге не захотілося покидати цієї квартири. Щось підказувало, що цього не треба допустити. Може мене вже шукають саме в цьому районі. Ось-ось намацають. Виявлять мої координати. Невідомо було і те, як би повівся зі мною новий власник. Чи власниця? І взагалі, я раптом просто дуже захотів лишитись саме тут, на моєму столі, моєму, у цій бідній оселі. І я, прокрутивши кілька варіантів, придумав, як це зробити. Наступного дня увечері я переконався, що мій метод спрацював. Я почув збентежено зляканий голос Софійки, ледь не сказав моїй Софійки. «Мамо, глянь, що я знайшла в нашій поштовій скринці». Мати привігла з кухні. Я бачу, як вони розпаковують щось схоже на товстий конверт, як виявляють у середині акуратно складені стоси зелених папірців, перелякано ойкаючи, оглядають в них. «Вони ваші, ваші, ваші!» – став я посилати імпульси, ніби до їхніх мізків. Мір розрахунок повністю підтвердився. Трохи повагавшись, Ольга і Софійка залишили гроші собі. Спочатку вони переживали, чи не з'явиться хто за ними, то випадково чи швидше за все навмисне або ж утікаючи від переслідування вкинув пакет з грошима саме до їхньої поштової скриньки. Але через кілька днів заспокоїлись. А згодом я бачу в зугослові те, що й хотів почути. А що, коли це якось пов'язане з появою вази? Вази, перепитала Софійка, але як? Не знаю, сказала їй мати. Але в мене таке відчуття, що все це неспроста і якось взаємопов'язане. Бо... «Ти вважаєш, він нам послав спочатку одне диво, потім інше?» У Софійчиному голосі бреніла іронія, але вона швидко погасла. Я ледве справді не задрежав від хвилювання, розчулення якоїсь дивної-дивної насолоди і ще незнаного мені досі відчуття. Це було ще ліпше, ніж те, коли я зливався з Елісмір, коли Софійка торкнулася до мене. Не просто торкнулася, а погладила. «Ой, мамо, раптом вигукнула вона – Дивись, а у цій вазі з'явилася тріщина. Її ж виніше не було. Вони стали оглядати мене, і тут помітили, що моя поверхня чомусь запотіла. Справді я відчув на поверхні того, чим тепер було моє тіло дрібні гарячі крапельки. Дивно сказала Оля, Господи, що це все означає? Тепер я боюся тримати цю вазу в себе і викинути її боюся. «А що, коли вона справді принесла нам щастя?» – сказала Софійка. Вона вийшла і повернулася зі шматком якоїсь тканини. Стала витирати мої боки. Її тонкі ніжні кінцівки, торкаючись до кришталю, змушували моє тіло вібрувати. Здається, це помітила і Софійка. «Мамо, у тебе не було такого відчуття, що ця важна... жива?» Мати, котра стояла біля шахи, повернула голову на дончин голос, підійшла ближче. «Жива?» Дивна річ, я вчора теж про це подумала. Дочка і її матір стояли переді мною. І тут я раптом побачив зриму картину, яка виникла десь здалеку. з за меж цієї квартири, цього будинку, і здавалася реальнішою. Ось дочка і матір беруться за руки, наближаються до мене. притискаються одна до одної. І замість їх обох переді мною постає Елісмір. Елісмір у своєму природному вигляді, у тілі, яке було там, на зору люді. Вона така зрима, жива, жадана, зовсім поруч. Але наступної мить я бачу, як на підлогу падають два обуглені трупи. Це тіла Софійки і Олії. Так, вони мусять загинути. Ось вона ланка в ланцюжку форми повернення, якої бракує. Це закон замкнення енергії, перетворення її одного виду в інший. Ні-ні, раптом просогнав хтось поруч мене. Ні-ні, не треба. Що це і хто стогне? Що мить і я збагну, то я сам. Мій внутрішній, високочастотний, нечутний землянам голос. Проти чого він протестує? Ці істоти мусять жити, а я залишусь довіку вазою? Що ж це коїться?»